Kniha 3, 105 až 106 Vasišta pokračoval. Po nějakém čase otevřel král oči a jakoby strachem se začal třást. Už by byl málem spadl na zem, ale ministři ho zachytili a jak je král uviděl, zmateně se zeptal. Kdo jste a co to se mnou děláte? Ministři plní obav mu odpověděli. Pane, si mocný král, máš velké poznání, a přece se nechal přemoci tímto přeludem. Co se stalo s tvou myslí? Jen ten, kdo je připoután k světským věcem, a lpí na vztazích s ženou, dětmi či příbuznými, podléhá takovému vybočení mysli. Nikoli člověk jako ty jenše je oddán nejvyššímu. Jen ten, kdo nepěstoval poznání, Může být omámen kouzly či omamnými látkami, nikoli člověk s plně rozvinutou myslí. Jak to král uslyšel, začal se mu vracet jeho klid a rozvaha. Pohlédl však na kejklíře a znovu se celý roztřásl. Co to se mnou provedl kouzelníku? Utkal si kolem mnesítě iluzí, v skutku i moudří podlehnou iluzi máji. Třeba, že jsem byl stále v tomto těle, zažil jsem během krátké chvíle úžasný přelud. Obrátil se ke dvořanům a vylíčil jim, co prožil během minulé hodiny. Král vyprávěl. Ve chvíli, kdy kejklíř mával pavými pery, byly mé smysly omámeny. Nasedl jsem na koně stojícího přede mnou a vydal se na loveckou výpravu. Kůň mě zavedl do pusté pouště, kde nebylo ani živáčka. Nic tu nerostlo, nebyla tu voda a bylo zde velmi chladno. Dolehl na mne smutek. Strávil jsem tam celý den, až jsem konečně znovu vsedl na koně a dostal se odtud pryč. Přijel jsem k jiné poušti, která nevypadala tak hrozivě, a zde jsem pod stromem ulehl k odpočinku. Kůň mi utekl. A já ležel až do západu slunce. Pak jsem se celý vystrašený schoval do křoví. Noc trvala věky. Přišel úsvit, slunce vyšlo nad obzor a o chvilku později jsem náhle spatřil černou dívku v černých šatech, nesoucí tác plný jídla. Přistoupil jsem k ní a poprosil ji jí o jídlo, neboť jsem byl už velmi vyhládlý. Ona si mě nevšímala, ale já ji sledoval, až mi řekla, dám ti jídlo, pokud se se mnou oženíš. Souhlasil jsem, neboť přežití teď bylo na prvním místě. Dala mi najíst a zavedla mě k svému otci, který už na pohled budil hrůzu. Brzy jsme všichni tři dorazili do vesnice, která byla plná masa a krve. Všem jsem byl představen jako budoucí manžel černé dívky a všichni z vesnice se ke mně chovali s úctou. Vyprávěli mi strašidelné příběhy, které ve mně vzbuzovaly smutek a bolest. Následoval hrůzyplný plný obřad, při němž jsme byli s dívkou oddáni.